Joamari, altuna, kaixo? Ego, egunon. Bai, beno, esan bezala, ondarbiko San Pedro kalean e, obra kasi bira, e, bai. portloa berritzeko planeen, bosgarren fasea, eta gaurkoan e, bizilagun eta hostalari deialde egiten diezu, ez? Ba, informazioa pasatzeko, da. Bai, normalian egiten duguna da, proiektu haia martxan jartzen denean barruko administratibo procedura guztia martxan jartzen denian, bai, de bai, bai, bai, bai, bai poso ari de bai aipatu ez leippenaeta nola jonde dena,eta azkenean dakagu obra bat Baia ja, milioita berunmila euroko aurre e, epea bost hilabetekoa da, o ea aste santotako ja nahi da bukatua egon eta egiten denaia hasi ja, bazila dena,ez pues, bueno, naiz eta obrako zuzendariak eta denak agindoa ja emanadago daletxetikan, hausoko guzilekin edo zein eragoztena, edo zein beresitasun bada, beraiekin ba itziteko zaiateko konpontzen egiten dena da, ba legialdi berria denez, ba obra bat hausoko guzileri dituta, interesadakatenak ba e, gaiari buruz itziteko, berez, procedura, bere garaien ere zenbait obrakin eginda, eta bueno, ikusteko ezagutzere mateko oshoko jaier e, informazio kidezaten bada kehi batenbai dela obrako akintabara baina nikoste lu zalantza dituztenak aukera dela bakgaia hobetu sagutzeko edo Galdetzeko galdetu bihar dutena. Mm, Ongida. Eh, deialdi arma plazan da ez? Txaldeko saspireta? Bai, gaur arratzaldeko saspitan bai. Ongida. Eh, hori u, udalak aurrera ematen duen obra bati buruz, baina eh, gogon hartu behar adugu ere, gipuzako foru aldun diak jakitaren eh, manduela, ez da? Ba, Iger itxasargirako errepidian ere, balanak egingo bituela, obekuntzalanak. Bai, bai, hor obekuntzalanak ja hasiko dira, ja hor atzetik ba, gabiltza, azkenien errepide hori foru aldundian, Almena da, eta nahi duguna da, egokitu. E, eta egitaz guaguria da, naiz eta beraiek egin errepiden zati hori, ba ehingo da, errepide ez da mosten, jarrita gutxinez alde batera eta bestera aukeremateko, pixar bat atzeratu inda, udara, bukailera, zela eta oraindikan, boz, bora, bueno, orkampinen eta jendi biltzen dena, eta boin, bon, lazaiago egongo denez, ba, zaiatu egiten eta gero nahi dugunare bai, ba, zaiatu bai osko jorlaritza, bai forro aldun diakin toda lechiarekin batera kostasek ere bai bere garaian denboralak esandu ziren iau rekortian intxonsen bai kon konponga eta ta denen artian ba, proiektu bateratu bat hilakai geren bideratzeko. Bai, e, soluzio orokor bat emateko izan ere, udalak dagoeneko e, milio euro bat edo emana azuen, ez? E, bai, e, aurriko, ez aurrikusita daka e, eusko jorlaritzak proiektu egin biardu eta proiektu eiten denian gu e, e, tokatzen zaigun satia prez gaude jartzeko bai. Kupur horretaz hitz eiten zen, baina oraindikan proiektu ez dakagu gu mai gainean Eta hori ekartzen denien baixeriko gara eta balkatiekitze ingo du eta e, ezagutzaren mango da, baina hori ez da ere ditsi. Momentuz, e, orain honekin geratuko gara, e, gogara tokotoko bai. berez, berrobitan mar bat metro direla ez? Bai, hor goian errepidia gutxi gura bera, altura horretan hor ikusten da, jendea juten den errepidia, pixar bat mugituta dagola, eta hor, ere mugurtan lan egingo da bai. Gunkira. Ba, Joamari, altuna txizun mila esker gure neguat egatik, badaki gula oso lan zabiltzana. Venga, sueri, eskarrik asko. Venga,